hoofstuk 191 Wetloop van Yahshua met Sirenius Hoe Sirenius dit ook tot meet meesterskap bring Wenke vir meesterskap in die lewe Toe die kynkie met Sirenius en die ander acht kinders in die buitenlig was sê hy aan Sirenius Kijk, daar staan 'n boom Hoe ver sal dit wel hier vandaan wees? Ek dink Ek sê Sirenes, hy sou um, nou keer geskat ongeveer 200 tree vandaan kan wees. En die kankie sê, laat ons dan ‘n wet loop hou en ons oortuig wie van ons die vinnigste voete het. Sireneus glimlach en sê, o meester, by die natuurlike kracht sal jy wel haaste by die boom aankom. Die kankie sê, dit sal die uitslag eers aantoon, laat ons dit dis probeer. Nou het hierdie hardlopers met al hulle kracht gehaard en die kynkie was eerste by die boom. By die boom aangekom, het Sireneus byna heelte mal uit asom gesê, O meester, ek het immers geweer, dat jy nie op datierlijke weise sal hardloop nie, en dis die doel eerste sal bereik het, want jy word dier onsigbare krachte gedra, terwyl ek nie dier my trawe voete gedra word. Maar die kynkie sê, Sireneus, Jy het jou hier weer eens vergis, want jou voete word netjes myne dier ons sigbare tot lewe gewekt. Die verskil bestaan net hierin, dat ek een meester en jy nog maar een leerling in die krachte is. As jy jou krachte goed sou oefen, dan sou jy dit ook soos 'n meester kon gebruik. Laat ons nou terug hardop, en dan sal ons sien wie die eerste op die plek voor die huis sal aankom. Sireneus het nou vinnig na die aarde gebuig, die kankie opgetel en met hom na die plek gehard en was verreweg eerste op die plek. Daar aangekom, het die kankie geglimlag en gesê, dit was rechtig vrolik. Sien jy, jy het het dadelijk tot meesterskap gebring. Jy het die meester gesien, om opgetel, en het daar leer self meester geword. Maar leer ook die lees wat daarin opgesluit lee, Voortaan sal niemand meer uit homself meester word nie. As hy die meester echter sal opneem, sal hy meester word dier die meester wat hy opgeneem het. Dit maak weinig saak wie die vinnigste kan hardloop, desnieteenstaande moet elkien daarna strewe om die doel wat dier my aangewees word, die eerste met my te bereik. Wie sy levenswetloop echter op eie kracht wil begin, sal die laaste wees, Maar wie sal doen, soos jy so pas gedoen het, tydens die tweede wet loop, sal net soos jy omself as eerste by die doel bevind. Laat ons nou een ander speeliekie gaan speel, en ons daarby echt kinderlik vermaak.